Начало на Благовестието. По различен начин описват четирите Евангелия началото на Благовестието, началото на проповедта на Христа. Ще предам това, което е казано в Евангелията по този въпрос. Иоанн, след като говори за призоваването на учениците във втора глава, почва тъй. На третия ден Имаше сватба в Кана Галилейска и Исусовата майка беше там. И Исус и учениците му бяха поканени на сватбата. След като описва чудото в Кана за превръщането на водата в вино, се казва Това извърши Исус в Кана Галилейска, като началото на знаменията си и яви словата си и учениците му повярваха в него. След това слезе в Капернаум той и майка му, братята му и учениците му и там преседяха не много дни. Целите два пасажа са много загадъчни. На третия ден имаше сватба. Какъв е този трети ден и защо Исус с учениците си и майка му е поканен на тази сватба? Тук се крие някакъв символ на който ще се спрем, когато започнем да разглеждаме Евангелието на Йоанна. Също е забележително, че и майка му и братята му вървят с него. Кои са братята му? Този въпрос го засегнах мимоходом, когато говорих за Исус от Назарет и продължават вече да се редят знаменията, чудесата и проповедите. Според Евангелието на Лука, проповедта и проявата на Христа – Започва веднага след изкушението от дявола, за което Йоанн не говори. Казано е в четвърта глава от 14 стих нататък. А Исус се върна в Галилея с силата на духа и слух се разнесе за него по цялата околност. И той получаваше по синагогите и всички го прославяха. След това отива в Назарет, където отива в синагогата и му подават да чете книгата на пророк Исаия. И след като затваря книгата и е предавана на обръща се към всички и им казва, «Днес се изпълни това писание във вашите уши». И всички му засвидетелстваха, чудещи се на благодатните думи, които излизаха от устата му. И думаха, «Той не е ли Йосифовия син?» След това им говори и те изпадат в ярост и искат да го убият, да го хвърлят от хълма, но той мина посред тях и си отиде. И слезе в Галилейския град Капернаум и получаваше ги в съботен ден. И очудваха се на учението му, защото неговото слово беше с власт. В Евангелието на Марко след като в няколко реда се разказва за изкушението на дявола, казва се, а след като Йоанн беше предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, казвайки, времето се изпълни и Царството Божие наближава. Покайте се и повярвайте в благовестието. И след като говори за призоваването на първите ученици, в 21 стих на първа глава се казва И дохождат в Капернаум. И незабавно в съботата Исус влиза в синагогата и получаваше. И те се чудеха на поучението му, защото ги получаваше като един, който има власт, а не като книжниците. След това изгонва нечистия дух от един човек, като начало на знаменията. В Евангелието на Матеи, след като надълго се описва изкушението от дявола и след като дявол от го оставя, се казва, тогава дявол от го остави и ангеле дойдоха и му прислужваха. А когато чу Исус, че Йоанн е предаден на властта, оттегли се в Галилея и когато напусна Назарет, дойде и се настани в Капернаум. От тогава Исус започва да проповядва, казвайки, покайте се, защото наближи небесното царство. След това говори за призоваването на Петър и брат му, братята Заведеви. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете. Забележително е, че и в четирите Евангелия, Исус почва проповедта си след изкушението от дявола и то в Галилея, само че по различен начин го предават различните евангелисти. И второ, и самите ученици са от Галилея. После, когато разглеждаме Евангелията, ще видим какво представя Галилея в чисто физическо отношение и като символ. Защото всичко преходно е символ.